Ei și cum vă spuneam, a trăit cândva pe lume, e tare mult de atunci, un bătrân sărac ca nimeni altul, că de sărac ce era, nici după ce bea apă nu afla. În schimb, avea trei feciori harnici, dar degeaba erau harnici dacă nu aveau pe ce-și dovedi puterea și vrednicia. Se duceau ei pe la vecini la lucru, ce adunau însă de pe urma muncilor nu le ajungea nici de pe o zi pe alta. Într-o seară, după ce s-au sfătuit îndelung, au hotărât ca a doua zi să o pornească toți trei la drum lung. Zis și făcut. Dimineața următoare, cei doi frați mai mari, pe semne mai norocoși, și-au găsit pe dată de lucru. Cel mic însă, pe nume Parsion, o porni pe cale, luând-o spre satul vecin. Și cum mergea el așa, nici apătut, nici vesel, îi ieși înainte un moșneag. Bună ziua, Flăcăule! Bună ziua, Iată, uite și noroc că te întâlnesc! N-ai vrea să-mi duci tu legătura asta cu lemne până acasă? Mama mai moșule! Bucuros să duce și zece legături! Încotro stai! Departe? Nu așa departe! mai și trecem dealul și pe dată suntem acasă! Așa, atunci dăm lemnele! Le zic eu o lemnă de pe spinarea measă câte o mână de surcele! Bată-te să te norocul, Flăcăule, că voinic mai ești! Pentru tine sunt cele, pentru mine-s petre de moară. <laughs> Și cum zici că-ți spune pe nume, ai? Când era mai mic, Azi. Se spunea Parsion. da, acu' de când îți flăcău, toată lumea îmi spune voinic cu Parsion. <laughs> voinic? Numai că arăt ca un voinic, dar la luptă nu m-a încercat încă nimeni. <laughs> nu rede, nu râde Parsioane, e, e O fi nu zic, nu, dar până acum nu s-a încometat nimeni să se măsoare cu mine. Și simt în brațul putere de zmeu, nu alta. Parsioane. Da, moșule. Dacă tot n-ai altă treabă, hai la mine la lucru, vrei? Vreau, că după lucru am pornit o la drum. Ia-te uite, ia-te uite tu tot, mergând și vorbind, nici am băgat de seamă, că am și ajuns la casă. Lasă tu lemnile aici în o grade. Așa. Acum? He, acum să-mi spui ce să mai fac. E cam paragine pe aici pe la dumneata. dacă îți bătrân și paragine ai mare dar ai vrea însă să-mi ajuți, toate ori să capi de față nouă. Bine, hai, hai, dăm de lucru și spunem de ce să mă apuc mai întâi. Păi, dacă e așa, eu zic să marți și să-mi semeni până seara, hatul ăsta de pământ. E ca mult de lucru, de? Mm. Te prinzi? Îmi voiesc! Să batem palma! Și la treabă! Să fii într-un ceas bun! Acum am de lucru! Să vedem cu bine. vara a trecut pe nesimțite. Vara era întoi și Parsion se pregătea de secere. Se sculă dis de dimineață ca să aibă spor la treabă, ieși la câmp, când ce să vadă. Holda pe care o semănase el era toată cu spice de aur. Uimit peste măsură se întoarse acasă într-un suflet și îl strigă pe un chiaș. Moșule, moșule! Moșul, scole de grabă, nu mai zăbovi! Hai, hai, vino să vezi. Nu-ți poate crede în chipirea. dar ce ești, așa da, grăbi Nici nu s-a făcut bine ziua și tu țip. Cum să nu țip, moșule? E, cum să nu țip? E, Când vei vedea ce afară în lan. Ce, ce, Ei, ce, ce, greu, e, ce să vezi? E greu! dar cu spice de aur. Hol i toată plină cu spice de aur. Eee, adevărat, iată, eu uit. Acum fac și eu de seamă. Și şi... ai secerat ceva? De secerat seceră o până am toată holda. Dar nu știu cum o împărțit o E, împărțit o așa cum ne-a fost în voia ala. Tu vei lua cât vei putea duce. Cât pot duce, ai zis? E, uite, eu am secerat tot. Dacă e așa, atunci s să iau. Știu și eu. Ei, nu te codi. Zic să iau partea asta din stocul din dreapta. E bine? Nu-i prea mult? Nu, parsioane, nu-i prea mult. A ta să fi. Eu sunt mulțumit de tine. Ai fost vrednic și te-ai purtat cinstit. Ia-ți răsplata muncii tale și du-te înapoi acasă. Uș! Uș! Uș! Ui! Iată, uite ce pasă în Să-mi frus pic de gruș. Lasă, Uș! Uș! Uș! Uș! lasă las mă parsioane, ce-o fi de ce-o lua și ia un spic, lasă mă las nu-i pagba prea mare. Un să un spic de aur, moșile. Cum să-mi ia un spic de aur? Nici nu mă gândesc. Păzei mi rog-o stocul, că eu alerg după pasăre să-mi iau spicul înapoi. Uș! Uș! Uș! Uș! Uș! Ce hotulmană, pasăre. Când se lasă gata să pun mâna pe ea, când zboară ca o săgeată. Uș! Uș! Stai că te prinde eu, hotulmană! Și tot așa, alergând să prinde pasărea, Parzion s-a îndepărtat mult de casa bătrânului. Când și-a dat seama, era prea târziu. Înapoi nu mai știa să se întoarcă. înainte unde să meargă. Noaptea se lăsase deodată. Rătăcit prin pădure, parsiun zări în cele din urmă un foc. Mulțumit, grăbi pasul într-acolo, crezând că sunt niște ciobani. Când ajunse lângă foc, ce-i văzură ochii? Cu capul rezemat de un buștean, un uriaș dormea dus, sforăind cât îl țineau puterile. Obosit de drum, Parsion își căută un loc de odihnă. Se gândice ce se gândi, apoi se hotărâ să se culce în mâinica uriașului. Cel puțin așa o să doarmă pe moale și nu o să tremure de frig. A doua zi de dimineață, când uriașul se trezi, căscă odată și... Pii, da' ce somnat adânc, am dormit. Nu știi, ce fric mai e în dimineața asta. Olu, Olu, Olu, Nu te mai scutora așa, Uriașule, că mă cutremur tot. Olu, Aud? Aud? cine vorbește? Eu, eu vorbesc. Unde te uiți, uriașule? Nu te mai uita prin pom, că să aici, în mâneca ta. Tii, ia-te uiți un om. De când n-am mai văzut un om? Dar de unde a apărut așa deodată, fără să te simt? Aud? spune de ce taci? E vorbește? Lasă-mă în pace, n-am chem de vorbă. Nu am amintit că sunt tare necăjit. Da, dar ce ți s-a întâmplat, voinicule? Da. Ho, oh, oh, oh, oh, ce am bufunat e. He, spune Punem ce ai pățit? Ce să pățesc? Ea, nimic a toată. O mi-a furat un spic de aur. Am vrut să o prind și m-am rătăcit de casă. În se i-am dat de dumneata. Dar, ia, ia povestește teamă nu ți-a fost, nu? să spun drept? Nu. Nu? Auzi, colo, dă peste un uriaș și nu-i teamă de el. Cine te crede? Păi, după chip, nu arăți să fi un uriaș rău. Și îți dacă te învoiești, aș rămâne să te slujesc. Ce zici? Vrei? Uriașului. Dacă vreau, vreau băiatul, vreau. Mă mai întreb. Acum, eu zic să gândim cam ce avem de făcut și să vedem cum stau lucrurile pe aici. Alalt de tine, băieți. Când înțelep, mă Pe cât sunt eu de uriaș, mintea mea parcă un bob de linte pe lângă ta. Eh, Întreabă-mă și eu răspunde tot. Zi, ce vrei să știi? Casă avem? Avem! Palat, nu alta. Mâncare avem? Hai de mine, ca pentru uriaș. Oh, oh, oh. Uriaș, nu glumă? Nu, nu, nu detene. O să-ți ajungă, da. Bun. După câte te văd, o să o ducem bine, da. Dar ia spune în drept. Cine ne lipsește ca să știu -și, și eu. Că fericire de nu poate fi nicăieri. De pasiune, fiule. Să-i spune ce lipsești. Dar metam că mă părăsești. Să-ți spun. Nu, nu, nu, nu, nu -ți mai spun. Nu -ți mai spun și gata. Ba, eu zic că e trept să le știu pe toate de la început. Spune, altfel plec. Nu, nu, nu, nu, nu pleca. Nu stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai, stai să spun. Eu zic că de lipsit n-o să-ți lipsească nimic. Nici casă, nici mâncare, nici dragoste de tată. Nimic! Numai că te văd flăcău împlinit și mâine, poimene, o să vrei să te însori și... Aici nu-s fete, nici neveste. Ce vezi tu? Toate ar fi bune, dar dacă nu-i nevastă, nu-s nici copii. Și dacă nu-s copii, nu-s nici bucurii. Ah, și ai dreptate, tre tată dragă. Reptate, tată. Oh, tată, spui. Oh, vai de sufletul meu, Parcioane, când îmi zici cuvântul ăsta, simt cum mă topesc. Ia, ia, ia, ia, ia, ascultă. A, știu eu una cum să facem să-i de capăt și de cazul ăsta. Care necazul? Necazul, necazul cu nevasta. Ah, da, spune-l să-l Nu mai să nu pierdem vremea. Vezi că la noapte vin, hotărât vin. Vin? Cine? spune -mi. nu mai lungi atâta vorba. O dată pe an, în noaptea asta, pe lacul de la marginea pădurii, poposesc trei porumbițe. Vin să se scalde. Trei porumbițe? Vreau să-ți spun că porumbițele nu sunt porumbițe decât la chip. A, și la mă n-are Mă faci să râd. Ai răbdare. Un vin, își leapă de pe mal aripile și în lac se scaldă trei mândrețe de fete. Trei mândrețe de fete? Ce tot spui? E, închipuiri? Ei, nu mă supăra pasiore și crede-mă ce spun. Tu du-te înainte de a răsări luna. Ascunde-te bine și așteaptă porumbițele și Aha. când vor fi în apă la scaldat, ia aripi de ce-ți ce va place și... Spui drept că... te drept să te cred? Spun drept, parsiore, un drept. Dă fuga. Uite, noaptea se lasă pe simțite. Du-te și vine înapoi de grabă, fiule. Dacă e așa precum spui, atunci plec. Plec pe dată. Fii cu luarea minte, însă. Nu te pripi. Ce repede am ajuns pe malul lacului. De aici se vede foarte bine. Sunt trei stejare în fața mea, unul lung, altul. Și după ei mi-a fost un adăpost Ce se aude? Ce se aude? Pătăi de aripi și gungurii de porumbici Şi o muzică? Ah. Uriaşul a avut dreptate. Trei porumbiţe s-au lăsat pe mal, Hă, Și acum ce-mi văd ochii? Trei fete şi-au lepădat vesmintele și albe ca lumina lunii Plutesc pe apa lacului, scăldându-se. Așa, -i. acum, binișor. să iau aripile și vesmintele cele mici. Și tu! Frumoasa mea porumbiță! Vrei să-ți iei de-o aripile? Vino după mine! Vai surioare! Surioare, dragi! Însă cum i-a luat vesmintele și aripile? Ce v-am făcut? Prinde-l! prinde, -l! prinde -l, Nu, nu pot zbura fără aripi! Omule! Omule, stai omule! Nu fi rău, aruncă pe! Mintele, rogu te, rog-te, rog-te-am pe tine. vesmintele ți le dau, prinde-le ah, mulțumesc, acum fii bun și dăm și aripile E ah. bun, omule, dă-mi-le Aripile nu ți le dau, fiindcă nu mai vreau să zbor de lângă Și să știi că mie îmi zice parsion Dacă vrei, așa să-mi spui și tu Dragă parsioane, dă-mi aripile de grabă să mă întorc la surioarele mele E târziu, luna apune și vraja se spulbera. O, oh, dar ești frumoasă ca o sine. Fata, dragă, ție cum îți zice. Maria. Vezi, Maria. Acum nu mai poți zbura. Dă-mi mâna. Așa. Și răsăritul de soare să binecuvânteze întâlnirea noastră. Tu, dragă, să știi că de azi încolo vei fi... Soața mea. Parsioane, văinicul meu. Dacă tu vrei, atunci așa să fie. Supusă și ascultătoare soție voi fi. Credincioasă și iubitoare. Și vom trăi în înțelegere până la atunci, pătrăniți. Și nimeni nu ne va despărți niciodată. Niciodată. Niciodată. Și viața lor se scurgea liniștită și voioasă, în tocmai cum își făgăduiseră la început. Toate până într-o bună zi. Când plecat prin pădure după vânat, Parsion își uită acasă pieptarul în care ținea cu sute aripile dalbei sale porumbițe. Dând peste pieptar, Maria, soața lui, fără să se gândească prea mult, desfăcu repede aripile și le puse pe spinare și pe dată se prefăcu iar în porumbici. Tocmai intră în curte parsion, când auzi un oftat și o lovitură slabă de aripi. Speriat cătă în sus și cu inima bătând spuse, O, oh, frumoasă mea, Maria, de ce-ai făcut una ca asta? Ai, ai, ai mii om nenorocoși ce sunt. Parsioane, iartă-mă că n-am știut ce fac. Și inima mea se frânge, dragă, și aripile mă poartă tot mai sus. Vino! Vino, daopre, vino după mine. Da unde te pot afla? Spune! Spune până te pot auzi. Te-ți îndragă, prin inima ta plânge. Vino! și mă vei afla la cetatea-nibzurdă, și ne-a acolo vă poartă Vai, Vai, vai. Vai ce nenorocire. Dar, dar ce s-a întâmplat, parsiune? Jalea, va trezit din somn. Da. Ce să se întâmple, tată? Porumbița mea zboară acum către cetatea nevăzută și neauzită. Și dacă e nevăzută și neauzită, cum oare o mai pot afla? Spune. Drept să-ți spun, eu n-am auzit până acum de cetatea asta. Ah, poate fratele meu, împăratul șevinilor pădurii să știe. Du-te la el, eu îți voi da un șoi ca eu să te acolo preț. Do singură zi, așa? Și cum dăm de șoim? dat, ai să vezi! Vine la o numită a mea! Mai chemat să pâine! am chemat șoim o invitați! la vedere și Africa drum! Și ce poruncă îmi dai? Pâine Fiul meu, acesta pe voi voinicul parsion, să se afle înaintea fratelui meu, luminatul tău împărat. Poți zbura mai repede ca un gând, șoimului. Ca un gând bânat de dor, Parsioane. Așa vom zbura. Am ajuns, Parsioane. Te cobor chiar în fața împăratului. Dar cum arată împăratul și vinelor? Trupul de tauri, hmm? capul de urs, oh. ochii de vultur. Auzul de iepure. Cum se zice de la toate animalele câte ceva. De-aia și este împărat. Dar pregătește-te să-l întâmpini. uite că vine. Ne-a simțit. Măria ta, ești tu slăvit de toate jivinele pădurii și... Şi... Slăvit și iubit de o potrivă. Ai uitat să spui? Și iubit, Măria ta, și iubit. te știu mare și puternic. De aceea, cu plecăciune, mă înclin înaintea ta. <laughs> îmi place cum găsuiești omule. Ce anume dorință te-a împins cu atâta putere ca să ajungi tocmai pe meleagurile mele. Spune. Maria ta știe unde este citatea nevăzută și neauzită și de aceea te rog să-mi arăți calea pe care pot ajunge acolo. Un mm, lucru greu ce. Nu Știu, dar te rog, ajută-mă. Fratele tău, uriașul cel bun, m-a trimis la tine. Fratele meu? E, dar se vede treaba că tu ești un om ca niciun altul Dacă îmi cunoști fratele mă cunosc chiar foarte bine Pentru că ne-am legat în mi fie tate și eu lui fiu Mă numesc Parsion <laughs> Parsion, cum s-ar zice Îmi ești nepot <laughs> e, Așa sunt lucrurile Te voi îndruma să afli calea către cetatea nevăzută Și neauzit Uite ce parsioane Vei merge cale de trei zile și trei nopți. Când vei aștepta să se lumineze de-a patra zi, vei vedea tot noapte. Acolo începe împărăția păsărilor negre. Pe meleagurile ei nu răsare soarele niciodată. E, și cum dau de creiasă dacă nu o să văd nimic? E, aici e greu. E așa chip diferit, când de cioară, când de corp, când de cucuresc, când e bugă, și e vicleană, fără asemănare. Mm, și dacă o întâlnesc, ce trebuie să fac? Simplu, să o răpui. Păi o răpun. Pără arc, fără săgeți, cu ce o răpui voi, Nicule? Cu mâinile, cu inima, cu mintea. Doar sunt om. Deparsioare. Dacă te știi că ai astfel de puteri, eu îți doresc cale bune și mult noroc. La întoarcere, oprește-te și pe la mine. Sigur că mă întorc să-ți aduc mulțumiri Ei, dar tot nu mi-ai spus Unde voi afla cetatea nevăzută și neauzită? Răpune tu pe crăiasa păsărilor negre Și vei afla ceea ce cauți Du-te Și parsiun a mers trei zile și trei nopți Neîntrerupt în a patra zi, precum i s-a spus, soarele nu și-a mai arătat lumina. Întunericul acoperit de o potrivă și cerul și pământul. În fricoșat, parțion vrut să se întoarcă pe dată înapoi, dar inima i mai cu putere și dorul îl cuprinse amintindu-i de soața lui. O porne înainte. Cum mergea el așa dibuin prin întuneric, nu mai ce auzi o cântare de pasăre. Ascultă cu inima oprită pe loc și strigă cu speranță. Maria, Maria, draga mea porumbiță, unde unde ești? Pe dată însă pasărea își schimbă graiul. Nu-i glas de porumbiță, e cânt de buhă neagră. Și ce credeai, persoane? Că numai mai știu să cânte. În glasul meu nu-ți place? Ascultă-l mai bine. Ascultă-l! Ascultă-l! Ah, tu ești crăiasa păsărilor negre. Mi-ai ieșit în cale. Da, eu sunt hmm. și știu de ce ai venit. Dacă știi, arată schipul să-ți-l Unde sunt? Ah! Ce necază-mi Ce necaz cum nu pot vedea! Uhuhu, nici acum nu mă vezi! Sunt pe umărul tău și toat nu mă vezi! Uhuhu, și mai zici uh. că ești isteț! Esteți nevoie mare! Lăudă ha! Uh, Cum să pun mâna pe ea a zburat? Uh, uh, ce ciudă-mi Nu. Este zile. Ii ii ii. Voi nicolae. Uite ce s-a terminat. Termina mea? Ah. Parcă, parcă se rescule luminice palidă Ce se fie Ah. Par ma vede, nu ma vede, nu ma vede. Ah. Se rescule ca un fir de aur. De aur. De aur. Spicul meu de cru. Stai, stai, stai. Că te-am prins, Hoțomanu! Ha, ah, ha, Ha, Ha, Hoțomanu! Care v-a să zic că tu mi-ai furat spicul de grâu Ha, ah, ha, ha, ha. Așa, cum te zbați, nu? Crezi că mai scapi? Ah. Dar drumul nu a ușit în drumul! Spune repede cât mai ai viață. De ce mi-ai furat spicul de aur? Bă, dacă-ți pun, îmi dai drumul! Spune, îți zic până nu-ți suces gâtul. Ha, ah, ți-am furat spicul de aur! Pentru că știam că te vei lua după mine, da. voiam să te aduc în împărăția mea. Ei. Înapoi nu puteai să te mai întorci și-apoi urma să-ți fiu soară. Ți am Ei. spus tot, dă-mi drumul, dă drumul, mea, rea și vicleană ce ești, o omană și prefăcută. Unde ce tatea nevăzută și neauzită? Spune-mi! spune, îți spun dacă-mi dai drumul! Spune greaba nu succes! succesc! spun degeaba! Tot la să poți vedea, când în întunericul meu, dată să știi! Asta-i prețul! atunci să nu mai domnească în întunericul tău, ia! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Părțiuni se frică la ochi buimăcit, Lumină. Soare. Toată zbucnit ca o cântare. Oare ce poate fi? Ce poate fi? Ce poate fi te întrebi. Ceea ce cauți parcioane, ceea ce îți dorești? Ah, aceasta e cetatea nevăzută. Cu adevărat nevăzută, dar o simt. Simt că mă aflu înăuntru.